Нарешті князівна порушила мовчанку. Не обертаючись і все ще дивлячись на двір, вона почала з сумним тоном. Крейслер, доля чомусь хоче, щоб я завжди здавалася вам опанованою димними химерами, знервованою, навіть дурнуватою, і давала привід відточувати на мені ваш гострий гумор. Пора пояснити вам, чому ви, весь ваш вигляд, доводять мене до того стану, який можна зрівняти з нервовим шалом під час сильної гарячки. Тож вислухайте все. Відверте визнання дасть полегкість моєму серцю і допоможе мені не боятися вашого вигляду і вашої присутності. Коли я побачила вас уперше, там, у парку, то ви, вся ваша поведінка, страшенно налякали мене. Я й сама не знала, чому. То раптом у мені прокинувся з усіма своїми жахами якийсь невиразний спогад з часів мого раннього дитинства, що аж потім у дивному сні прибрав чіткіших обрисів. При нашому дворі Жив колись художник на прізвище Етлінигер, якого князь і княгиня високо цінували за його чудовий хист. У нашій галереї ви знайдете прекрасні картини його пензля і на всіх побачите княгиню в різних постатях у тій чи іншій історичній сцені. Але що найкраще з них – що викликала одностайний захват знавців, висить у кабінеті князя. Це портрет княгині в розповні її молодості, намальований без жодного сеансу з натури, але такий схожий, ніби митець підглядав за нею дзеркало. Леонгард, так звали художника при дворі, був, кажуть, лагідною, доброю людиною. Мені не було ще трьох років. А я полюбила його так, як тільки здатна любити дитяче серце. Прихилилась до нього і хотіла, щоб він ніколи не покинув мене. Але й він невтомно грався зі мною, малював мені невеличкі барвисті малюнки, вирізував різноманітні фігурки. Минув десь із рік, і раптом його не стало. Жінка, що була моєю першою вихователькою, крізь сльози пояснила мені, що пан Леонгард помер. Я була невтішна і ні не хотіла більше сидіти в тій кімнаті, де Леонгард грався зі мною. Як тільки випадала нагода, я тікала від своєї виховательки та придворних дам і бігала по замку, голосно гукаючи «Леонгарде!» Я ніяк не могла повірити, що він помер. Усе гадало, що він десь заховався в замку.